Intervjun av Patrick Centervall Läst av Linus Andersson För Gorgon Magasin Är du redo? Frågade Kar och skruvade på sig. Tronen av guld var hård och alldeles för stor. Ja, det är jag sannoliken. Draken nickade med sitt stora huvud och la sig sedan till rätta på den gigantiska högen av guld och skatter. Hans blick var nyfiken och lite road som om han tyckte att den lilla människan på den stora guldtronen såg lustig ut. Och det gjorde han väl, antog Carr. Han undvek att möta drakens djupröda ögon och såg sig istället om i den stora salen. Två stora facklor brann på varsin sida av tronen och dessa enda djurkällor kastade långa skuggor i grottrummet. Rummet dominerades naturligtvis av den stora skatthögen, drakens gyllene bädd. Men runt omkring sig kunde han även skymta andra möbler och kistor- samt några skelett som låg utspridda här och där. Vissa av dem höll fortfarande ett krampaktigt tag om svärdshjältet. Det gick också att på vissa ställen urskiljade väggarna var svart av sot. Men det som framförallt slog kar var hur stort rummet och även skatten var. Kar kunde knappt se andra sidan av skatthögen- ...på vilken draken Garm låg. Garm den gamle. Garm den storslagne. Garm den fruktade. Den äldsta av alla drakar. Det var ofattbart att han hade gått med på att intervjuas. Men nu satt Kar här. Och nu skulle han göra ett bra jobb. Han harklade sig och bläddrade lite i sina papper. Då ska vi se. Kan du kanske börja med att berätta lite om din barndom? Mina barnaår, på vilket sätt kan det vara av intresse? Garms röst var djup och mörk. Den talade direkt till kar, och det var som om allt han sa lät lika viktigt. Kar hade förväntat sig att rösten skulle dåna i hela grottan. Men det var som att prata med vem som helst i normal samtalston. Förutom att det ju inte var vem som helst. Ja, du är ju med våra mänskliga mått mätt väldigt gammal. Ingen nu levande människa var med när du var ung, så du måste sitta med fantastiska kunskaper om hur världen såg ut då. Garm svarade inte direkt. Då Karl tittade upp från anteckningsboken låg draken stilla och funderade. Lite rök steg från hans näsborrar. Jag var yngst i en flock på sju drakar, sa Garm till sist. Min far såg som en legend under sin levnad. Han tränade oss hårt redan från barnsben, fångade riddare, vilka vi hade tillått oss att roa oss med. Han förde med oss på långa flygturer. Minst vem som var kung? Draken skratt mullrade i grottan. Skuggorna av några uppskrämda fladdermuss fläddrade förbi i rummet. Det var modiga som de hade bostad med en drake. Tror du att vi överhuvudtaget ägnade en tanke åt i markområden som ni kallar för länder? Tror du det? Nej, det är klart. Jag ber om ursäkt. Jag förmodade därtill att du var här för att du önskade sprida lärdom om oss drakar. Karl mötte drakens blick och tappade helt fattningen och koncentrationen. Det är sant så han när han hade samlat ihop lite mod igen. Eh, vad hände med dina föräldrar? Med dina syskon? Vi sprids över världen. Vi drakar är synnerligen inte familjekära rivalitet. Hur gammal var du då? När du flyttade hemifrån menar jag. Hmm. Jag måste ha varit i det närmaste 150 av år. Förmodar jag. Du har ingen kontakt med dina syskon alls. Draken skakade på huvudet. Funderar du själv på att skaffa barn? Inte alls. Det är ingenting för mig. Varför inte det? Då nödgas jag ju finna någon att dela min skatt med. Fast Carl funderade på hur han skulle uttrycka sig utan att stöta sig med garm. Blir det inte så att ni får en dubbelt så stor skatt? För jag antar att en partner också kan ha lite guldliggande. Jo, men jag vet vad som hände med mina föräldrar. Det kämpade till dött som skatten när vi barn hade flyttat från hemmet. Det var verkligen bra material och skulle ge artikeln en spännande vinkel. Det var inte särskilt känt och troligtvis en anledning till att det inte fanns så många drakar i världen. Får jag fråga vem som vann? Sa Karl. Min mor. Min far hade övergått till att vara slö och korpulent. Och det är därför du själv inte vill bilda familj. Vad insinuerar du? Jag är alltjämt stark, rask och fruktansvärd. Ingen skulle kunna vinna mot mig. Hör du det? Ingen! Kar nickade. Röken från drakens näsbar intensifierades och han spände ögonen i kar som inte anslut undan blicken. Sekunderna kröp fram. Och han kunde inte släppa draken med ögonen. Visst, visst. Självklart. Det är ju helt uppenbart. Skriver du det i din artikel? Absolut. Absolut. Draken vek äntligen av med blicken och Kar kunde koncentrera sig igen. Det var en utmaning att inte säga vad han egentligen tänkte. garn började faktiskt bli ganska chock. Och Kar var övertygad om att han nog var rätt långsam för att vara en drake. Han var glad att han var förberedd och inte hade försagt sig. Han visste nämligen att det i stort sett är omöjligt att ljuga för en drake. Men att det går att undanhålla delar av sanningen om man är tillräckligt koncentrerad och om man har tuggat vissa örter som gör att man blir lugn och som tömmer sinnet. Karl hade gjort ordentligt med research. Han visste också vad man skulle prata om för att få drakar på gott humör. Låt oss prata om något annat. Du har samlat på dig en riktigt rejäl samling skatter här. Tackar, tackar! Draken slickade i sig Kars enkla anmärkningar som den finaste komplimang han hade kunnat få. Det måste ha tagit ett tag att samla på sig allt det här och många av skatterna bör ju ha fantastiska historier. Är det något du kan berätta? Tillåt mig att fundera lite. Tronen du sitter på till exempel. Den här, Karl hoppades att han inte hade klagat högt på hur obekväm stolen var. Eller att det hade märkt för mycket. Den tillhörde ursprungligen kejsaren av det länge försvunna Yltikvaria-imperiet. karl funderade. Han visste att Yltikvara hade gått under för över tusen år sedan. Yltikvara? Men hur gammal är du egentligen? <laughs> Drakens skrockande lät malplacerat. Nästan mänskligt. Nej, så uråldriga är jag inte. Hartig Dunbar hade av någon anledning fått tag på den. Och när jag befriade honom från hans rikedomar så tog jag självfallet med mig i tronen. Instämmer du inte att den gör sig bättre hos mig än hos den gamle fyttknoppen? Självklart. Hans nåd Dunbar är ju knappast en lika milt i Kvaras kejsare. Karl hade ingen aning om vem Dunbar var eller när han hade levt. Tänk att du är den första som sitter i tronen på så många år. Karl kände sig hedrad men satt ändå obekvämt när han tvingades lyssna på hur Garm fortsatte att prata om skatter som kom från hertigar och baroner han inte kände till. Om guldmynt präglade i världens alla hörn. Om diamanter och ädla stenar. Mycket var naturligtvis fascinerande. Men draken pratade som en äkta samlare som inte bryr sig om vad andra tycker är intressant eller spännande. Det blev för mycket helt enkelt. Och när Karl hade spelat intresserade ett tag så längde han ur sig en helt oplanerad fråga. Vad är egentligen grejen med att samla skatter? Garm tystnade. Sedan la han huvudet på sne som för att studera människan ur en annan vinkel. Vad försöker du säga? Sa han. Du har ju liksom ingen användning för dina rikedomar. Jag förstår inte. Varför skulle jag ha någon användning för dem? Du köper ingenting. Dina måltider är gratis. Du betalar ingen hyra. Du är bara rik och inget mer. Och på vilket sätt skulle detta vara dåligt? Nu insåg Karva han egentligen hade sagt. Han hade inte alls reflekterat över att det kunde förarga garm. Visst fanns blick mörkare nu. Karl andan. Han började formulera en lam ursäkt när draken åter började skratta. Ni människor är lustiga på så många sätt, sa Karl när han hade slutat skratta. Så små i storlek och ande, ni kan aldrig få klart för er. Ni kan ej komma till insikt om min rikedom. Ni kan inte begripa hur rik jag egentligen är. Min förmögenhet består av mer än bara guld och juveler. Visst skänker min skatt mig stor glädje, lille man. Men du glömmer bort jakten. Det är något speciellt att leta upp de mest mytomspunna, de mest dyrbara värdesakerna och införliva dem till min samling. Så samlandet är lika viktigt som ägandet? Du har ett sätt att uttrycka sig. Ja, draken nickade. Jag antar att du också tycker att det är tillfredsställande att plundra, skövla och skrämma oss människor. Jo, det är en sysselsättning som gör mig upplivad. Hur är det egentligen att ödelägga en hel stad? Vad tänker du på när din eld slickar takåsarna och du ser människor springa i panik? Garm reste på överkroppen och slog helt plötsligt ut med vingarna. Vinddraget höll nästan på att blåsa ut de båda facklorna. Enorma skuggor kastades på grottväggen. Karr tyckte nästan att det såg ut som att draken låg. Du är underbart, sa Garm. Det ger mig en känsla av eufori av att jag har lyckats med det jag är satt i världen att göra, samt att jag är i kontroll. En känsla av, vad ska man säga, en känsla av makt? Icke så. Makter så självklart för mig. Jag är skapelsens krona. Ingen vågar sätta sig upp mot mig. Draken fällde ihop sina vingar och la sig till rätta på skatthögen igen. Fast det finns ju massor av riddare som då och då försöker ge sig på dig. Ba, du har ändå ingen utsikt att lyckas. Några ynkliga riddare skrämmer inte mig. Vad skrämmer dig då? Vad menar du? Ja, något måste ju även du vara rädd för. Garm lyfte sitt stora huvud, spände blicken i kar och gav ifrån sig ett doft läte som närmast liknade ett morrande. Jag skräms inte av någonting, sa draken. Inte ens att bli av med din skatt. Lilla inkliga människa, ingen kan stjäla från mig. Ingen. Att du ens dristar tänka tanken. Jag är ju garm. Garm den store. Garm den fruktansvärde. Det är ju helt. Jag ber så mycket om ursäkt. Det var inte meningen att... Sa Car. Draken avbröt honom snabbt. Du och dina löjeväckande undanflykter. Det här är inte bara infalligt, Det är också oförskämt. Intervjun är över. Men över! Slut! Jag menade verkligen inte att draken sa ingenting utan fixerade bara kar med blicken. Även om det var svårt att läsa en reptils ansiktsuttryck så var det ingen tvekan om att draken verkligen var arg och sårad. Carl stoppade ner sina papper i sin väska och klättrade ner från tronen. Den enda anledningen till att han fortfarande var vid liv var troligtvis att draken var så fåfäng. Han ville att artikeln om honom skulle spridas. Han ville fortsätta att vara känd och fruktad. Jag ser till att du får ett exemplar av tidningen när den kommer ut, sa han. Draken nickade. Karl tog en fackla och gick den långa vägen ut genom berget. Det var en lång och mörk vandring. Även om den rejäla facklan lyste upp en bra bit framför honom dröjde det innan han såg något annat än den stora gångens mörka väggar. Han var dessutom stel i hela kroppen och hade ont i baken av att ha suttit för länge på den hårda sitsen. Solen hade ännu inte gått ner när han kom ut. Han hade trott att inte intervjun skulle vara lite längre, men var nöjd med det material han hade fått. Nu ville han bara lämna Drakens berg så fort som möjligt. Eftersom hans häst hade vägrat att följa med hela vägen så fick han gå ner för det kala berget och promenerade i rask takt mot skogen. Det var en ganska bra bit och när han kom fram var han trött och törstig. Hans trogna häst tog kvar, tittade upp och näggade glatt när han kom fram. Kar tog upp vattenflaskan i sadelväskan och det var först när han drack och hörde fågelkvittret runt omkring som han insåg hur tyst det hade varit runt Drakensberg. Det var öde på så många sätt. Han hade endast noterat några enstaka taggiga buskar och lite insekter. Ingen fågelsång. Ingen grönska. Bara ödemark. Karl satte sig upp i saden och red in på den gamla skogsvägen. Efter en halvtimmes ritt kom han ut i en större glänta där han fann en täckt vagn- –dragen av två hästar och två personer. En man i hans egen ålder och en pojke som satt och vilade i vagnen. Det hade tänt en brasa och girade två kaniner över elden. –Vad hälsa du, Karl den modiga sa mannen samtidigt som han reste sig och bugade lite överdrivet. Karl skrattade och hoppade av hästen. Äh, ni har väl varit modiga nog ni också? Vi gjorde ju inte så mycket, sa Sved. Vad menar ni? Inte gjorde? Har jag riskerat livet i onödan? Sved skrattade och gick fram och la en hand på Karls arm. Oroa dig inte, vi har gjort vad vi skulle. Det är bara det att jag tycker att det är du som var den modiga. Det var ju du som satt ögon mot ögon med draken och distraherade honom. Det var inte så farligt. Han är så fåfäng att han aldrig anade något. Men ändå. Du visste ju. Och det är svårt att hålla något hemligt för en drake. Carl riktigt på axlarna. Det gick bra. Fick ni mycket? Massor. Det är utan tvivel inte felaktigt att kalla oss för rika vid det här laget. Vill du se efter? Sved pekade mot vagnen, men Karl skakade på huvudet. Nej, vi får nog komma i väg nu. Garn kan ju helt plötsligt börja sakna något. Vi äter i vagnen. Du har rätt. Björn, spänner du för hästen? Pojken, som hade varit tyst hela tiden reste sig upp, tog hästens tyglar och ledde den till vagnen. Antar att du vill sova eftermiddag sa Svea Det hade varit skönt. Vad har vi för planer nu? Vi säljer intervjun, sen har jag hört att det finns en vampyr i bergen i norr som tydligen är rik som ett troll. Vi får fundera på hur vi kan lura honom. Det låter utmärkt, sa hoppade upp i vagnen. Han var verkligen trött. Detta var intervju av Patrik Sentevall, läst av Linus Andersson för Gorgon Magasin. Tidningen och vår podcast kan hittas på vår hemsida, gorgonmagasin.blogspot.se. Denna podcast är även tillgänglig på vår Youtube-kanal och via iTunes. Och nu, kära lyssnare, bjuder jag er farväl för denna gång.